Viharban A a továbbiakban sem kísérte szerencse. A magyar üzletkötők munkáját erősen megnehezítette, hogy kereskedelmi vadászterületükön a buddhista vallás uralkodott, és mindenütt ismerték azokat a szálakat, melyek plank ehhez a valláshoz fűzték. Bárhol kötött ki a zsebcirkáló, a parton összegyűlt benszülöttek újjal mutogattak plank felé. Itt a vörös lotus, itt a vörös lótusz, mire a hajó menekülésszerű távozásra kényszerült. Egyetlen jelentősebb üzletet sikerült csak Banga Bangaföldön eladtak egy tétel bangaföldi exportból származó zenélő lavort az eredeti át negyed részét. A zenélő lavórokat ki sem kellett rakniuk, mert a bangaföldi kereskedelmi szervek azonnal eladták őket újkor Magyarországnak. Így tehát a lakingerbél a zsebcirkáló kénytelen volt elindulni a jó reménység foka felé, hogy a kontinens megkerülve Afrika túlsó oldalán próbáljon szerencsét. A Szentironá szigetét elhagyva a déli szélesség 20. foka felé jártak, mikor a hajó felett sűrű, fekete felhők tűntek fel, és a légnyomás hirtelen esése is vihart jósolt. Bár lehet, hogy Horvácsak idegességébe ejtette le a műszert. Mindenki tisztában volt vele, hogy a zsebcérkálót a nyílt tengeren a legkomolyabb veszély fenyegeti. Blankelemen azonnal lement a munkaügyi irodába, és két nap fizetés nélküli szabadságot vett ki. A kapitányi teendők ellátása és ezzel együtt a felelősség is átszállt helyettesére Horváth Sándorra. Horváth óvatos formába, de megpróbált szemrehányást tenni parancsnokának, hogy épp ilyen veszélyes szituációba hagyja el posztját, Blankelemen azonban ezt a burkolt rendelutasítást is kikérte magának. Ha óhatja, megmutatom kapitányi szerződésemet, bele van foglalva, hogy én csak szép időbe vállaltam el a hajó vezetését. Il kapitánó di bel tempo minősítése. Az már csak személyes önfeláldozásomból ered, hogy néha még óránként 20 kilométer erősségű szélben is kitartottam a parancsnoki hídom. Horváth szerette volna átpasszolni a megtisztelő, de kockázatos feladatot zöld erdőnek, fel is kereste kabinjába. Az üzletkötő már a hajó első megingására beesett az ágy alá. Itt fogadta a kapitány helyettes látogatását. Mikor meghallotta, mit akarnak rábízni, nem volt hajlandó előjönni biztonságos tartózkodási helyéről. Horvát parancsnoki gyűlést hívott össze, mivel az egyszemélyi vezetést senki sem akarta vállalni, elhatározták, hogy a hajót egy négytagú tanácskozó testület irányítja majd. A legfontosabb kérdésről szavazással döntenek, a szavazatok egyenlő megoszlása esetén a testület elnöke határoz. Közben kint az óceánon kitört a vihar. A fedélzetten tárolt árukat pillanatok alatt lesodorták a hullámok, és használhatatlannál zúztak minden biztosító és irányító berendezést. A víz a vaslapokkal fedett réseken is áradt a hajó belseje felé, és bár a Lakinger Béla zsebcirkálót egyelőre felszínen tartotta a kéziszivattyúkat kezelő két öregasszony hősies munkája, a pusztulás nem lehetett kétséges, egyetlen képzett tengerész előtt sem. Szerencse a bajba, hogy ilyenek nem akadtak a hajó. A zsebcirkálót irányító tanácskozó testület úgy döntött, hogy mégis meg kell mentő mentőcsónakok igénylését. A csónakokat megrendelő rádiogram szövegében már nem sikerült ilyen könnyen egyértelmű megállapodásra jutniuk. Végül csak az elnöklő horvát szavazata döntött amellett, hogy bekerüljön a szövegben az ez idő szerint körülmény határozó kifejezés. Ezután a hajópatkányok ügyét tárgyalták meg. A patkányok a vihar közelettére előbújtak rejtek helyükről, kikezdték a hozzáférhetően tárolt élelmiszereket, sőt az embereknek is neki támadtak. Valaki azt javasolta, hogy méreggel vagy csapdával írtsák ki őket, de Horváth leintette ezt a forró fejű javaslatot. Ez kegyetlenség nem volna méltó a lakingerbél a zsebcirkáló humanista szelleméhez. Meg kell kísérnünk a patkányok átnevelését. Zöld legyen szíves, fáradjon le a hajófenékbe és győzze meg a patkányokat eljárásuk helytelenségéről. Zöld erdő lement a hajófenék nagy raktár helyiségébe, ahol a patkányok a félelemtől veszetten szaladgáltak felsalát. Fogaik még a sötétben is villogtak, nem csak a ládákat rágták ki, de nekiestek az oldalfalak deszkáinak is, a közvetlen pusztulás veszélyét idézve fel a hajóra. Zöld erdő megjelenésére megtorpantak és visszahúzottak, egymás hátán össze-vissza csúszkálva valóságos élőhegyet alkottak. Az üzletkötő halkab köhintett és beszélni kezdett. Kedves barátaim! Szeretném néhány persze igénybe venni a türelmüket olyan ügyben, amely meggyőződésem szerint az önök számára sem lehet közömbös. Mint jól tudjuk, mindannyiunk élete a hajótól függ. Ő biztosítja számunkra a legszükségesebbeket. Viszonzásul szolgálnunk és védenünk kell. Ez a közös sors testvériséget kell, hogy teremtsem a hajó lakosai között. Felemelte a kezét. Sajnos a hajó korábbi tulajdonosainak intézkedései nyomán éles különbségek alakultak ki a hajónélők között. Például a kapitány nem csak lényegesen jobb körülményeket élvezett, de nem is kérte ki az önök tanácsát és véleményét a hajó irányításával kapcsolatban. Önök tudják a legjobban, hogy mi mindent megtettünk a különbségek felszámolására. Soha nem zárkoztunk el az alulról a hajó fenékből jövő kezdeményezések elől, és nem véletlenül tartottunk hozzá férhető helyen néhány láda sózott húst. Készséggel elismerjük, hogy még nem értük el a teljes egyenlőséget, de ez nem csak rajtunk múlott. Számtalan kisméretű famalmot helyeztünk el a hajófenéket, amin egy-egy patkány... A patkányok dühösen morogtak. Zöld erdő megértette, hogy nem szeretik a patkánynak hívják őket. Sietve módosított. Egy-egy kis hód könnyen elhajthatott volna. Ezek a malmok semmiféle gyakorlati haszonnal nem jártak. Szándékosan intéztük így, mert a kizsákmányolás jogosan sértette volna az önök büszkeségét. Mégse lehet helyeselni az önök eljárását, hogy egyszerűen szétrágják a malmokat, munkahelyet megfúdják a pálinkás hordókat, egész nap isznak és szígyják a kapitányt. Tegyük félre a problémákat békésebb időkre. A veszély óráiban a hajó minden lakosát összefogásra szólítom fel. Az önök munkájára is szükség van. Ha csak egy kort sós vizet megisznak, már azzal is megkönnyítik a szivattyúk munkáját. Tudom, hogy számíthatunk az önök segítségére. Mentsük meg a hajót! Előre! Zöld erdő lelkesülten körülnézett. Mikor egy patkány settenkedett oda hozzá, és beleharapott a cipőjébe, a tűhegyes fogak átvágták a bört, és felsértették zöld erdő lábát. Az üzletkötő sántikálva menekült biztonságosabb helyre. Az általános pánikba csak egy ember volt tökéletesen boldog. Pichler Gyula, az egykori főosztályvezető, akit a hajó annak idején egy szextáns helyet kapott. A fedélzetem maradt a fő kötözte magát, és gyönyörködött a hullámok pusztító csapásaiban. Most már megdögölnek, te elégedetten, mikor egy szörnyű roham a parancsnoki hídat is. Most már biztosan megdöglenek. Lehetetlen leírni Pikler bánatát, mikor meglátta, hogy a horizont szélén egy hajó tűnik fel, mely esetleg segítséget nyújthat a zsebcirkálónak. Utolsó pillanatig reménykedett, hogy a hajó megváltoztatja menetirányát és elkerüli őket, de az, mind határozottabban közeledett a Lakinger Béla felé. A hajó a szívépítésű, erős motorú tengeri vontató már a közvetlen közelükbe járt, oldalán a hullámok tajtékán keresztül is láthatóvá vált a neve. Szólom, Lebovics, úszó, dodzsem és ravatalozó. Fedézeti korlátja mellett ott állt maga Szólom, Lebovics. Már 80 éves volt, vagy talán több is. végies szabású, de kifogástalan raglánt, kemény kalapot és kalocsnyit viselt. Viccentett Pikler felé és megkérdezte? Nem óhajtanak vásárolni néhány vagon kenőszappant, vagy esetleg szívalek várt? A lakinger Béla zsebcírkáló egy de nála erősebb ragadozó karmai közé került. A szólom Lebovics szélcsendes idővel csak ugyanaz úszó Dodgem, illetve ravatalazó feladatát töltötte be. Ezeket a szolgáltatásokat nagy transzparensek népszerűsítették. A Dodgem a kockáztatni nem szerető bátrak sportja, az összeütközések az életre készítenek fel. Illetve ne dobja a tengerbe felesleges halottait tömegkatasztrófánál kedvezményes árak. Ám ha a fai rádió nyugodt napsütéses időt jelzett, ezt a bejelentést legkésőbb 12 órán belül pokoli Citron szokta követni, a szólom Lebovics fölöltötte valódi arcát. Bevonta a hirdetések transzparenseit, raktárait megtöltötte a világ minden ocskásboltjából kiselejtezett, teljesen használhatatlan árucikkekkel, és elindult a viharzóna felé. Maga Lebovics a tulajdonos, régi szabásuk, de kifogástalan raglámban, kemény és kalocsniban kiállt a korlát mellé, vigyelte a dühöngő tengert. Ha egy elsüllyedéssel küzdködő hajót látott, megközelítette és megvételre ajánlotta áruit. A hajó nem tehetett mást, mint hogy irtózatos áron megvásárolta a bóvlikat, ennek fejébe a solom Lebovics voltatta a veszélyes övezetből. Ez az üzlet már több évtizede virágzott. Lebovics szakmai tekintélyéről elég legyen annyit megemlíteni, hogy többször megválasztották a tengeri kereskedők becsületbírósága elnökének, de Pikler Gyula még nem hallott sem a hajóról, sem a tulajdonosáról. A megdöbbenéstől mukkanni sem tudott, hiába ismételte meg Lebovics a kérdést. Nem vennének át néhány vagon szilva lekvárt, vagy esetleg kenő szappant. Lebovics látta, hogy nem boldogul az árbócot kötözött egykori főosztályvezetővel. Kérem, jöjjön föl egy tárgyaló képes ember? Zöld erdő felkapaszkodott a fenégből. Lebovics megemelte a kalapját, és hogy valamilyen formában elkezdi a társalgást, beleordított a szócsőbe. Szép időnk van! Zöld erdő válaszolt valamit, de szavait elnyerte az őrjöngő vihar. Lebovics újra átkiáltott. Nem vennének át néhány magunk kenőszappant? Esetleg szíva lekvárt? – Nincs szükségünk rá. – Azt hiszem, elhamarkodottan ítél. Ha átveszik, szó lehetne arról, hogy a hajót nyugodtabb helyre vontatnánk. Persze, ha nem kell a lekvár és a kerőszappan, akkor nem kell, viszont hadd legyen szabad felajánlanom minden kényelemmel ellátott ravatalozónkat. Zöld erdő megértette a célzá. – Rendben van, átveszük a szilva lekvár. Sajnos csak a kenőszappannal egy tételben adhatjuk, ugyanis egy tévedés folytán össze van keverve, de a szappant elveszi a lekvár kellemetlen édeskés ízét, és kiválóan habzik. És mennyibe kerül? Lebovics viszonylag tisztességes árat kért. Alig ötszörösét annak, amennyiért az áruk külön-külön meg lehetett volna vásárolni. Zöldedő hosszas vita után elérte, hogy az összeg egy részét természetben egyenlíthesse ki, ugyanis a Csabai kolbásznak már a maradéka is megromlott, de mivel a leltárba szerepelt, nem lehetett kidobni. Sőt, két embernek állandóan locsolgatnia kellett, hogy ne keletkezem elszámolatlan súlyvesztesét. Lebovics lemondóan legyintett. Jól van, majd kivárunk vele egy nagyobb tornádót. Az üzletet megkötötték. Lebovics szigorúan ragaszkodott a szabályszerű formákhoz. A viharral nem törődve aláírták a szerződést, és áthordták az árut a Lakingerbéla zsebcirkáló raktárába. A hordokból kicsorduló keverék azonnal végzett a dühöngő patkányokkal. Utána a Szolom Lebovics kivontatta a kalózrádiót a veszélyes zónából. Nyugodtabb vizekre érve, Lebovics meghívta magához a zsebcirkáló vezetőit. Legyen szerencsém vacsorára, kedves uraim! Nem szeretem a gyámolatlan üzle feleket. A buta ember rosszabb, mint a halott. El vagyok ragadtatva találékonyságuktól, ahogy a csabai kolbászt rám sózták. Lebovics az anyjával lakott együtt a hajó. Mikor vendégeit a tágas kajütbe bevezette, az ajtó alatt megigazította a sáját, és vastag kesztyűt húzott, mintha valamilyen körúti sétából térne vissza. De itt sem kerülhette el a száz évnél is idősebb öregasszony szemrehányásait. Már megint túl könnyen öltöztél, fiam, és milyen gyakkedő rajtad? De maman csak a kávéházban voltam a barátaimmal. Az öreg asszony a Béla parancsnokaira mosolygott. Pá, a barátaid is megmondhatják, hogy te soha nem tudsz vigyázni magadra. Élhetetlen vagy, nem szabadna mindig csak másokkal törődnöd. Az én fiam egy szívember. Látták maguk a versei, A például egy gyönyörű költeménye. A sorok kezdőbetőik összeolvasva az jön ki, hogy szerest fele barátodat, mint te magadat. Mama, szeretném, ha adnál nekünk valami vacsorát. Az öreg asszony kitocyogott a konyhába, Lebovicsa vendégeihez fordult. Arra kell kérnem az urakat, hogy anyám jelenlétébe kerüljenek el minden olyan célzást, amely az 1914 utáni történelmi eseményekre vonatkozik. 1914-ben ugyanis, látva a feltartóztathatatlanul bekövetkező világháborút, eladtam jó menetelő textil nagykereskedésemet, az árából hajót vásároltam, és megkezdtem jelenlegi üzletemet. Azóta a tengert járjuk, keveset érintkezünk emberekkel. Az ablakokat befestettem feketére, anyám úgy tudja, hogy egy szuterénban lakunk. Bár anyám rendkívüli szellemi frissességnek örvendt, Némely tekintetben sajátos képe van a világ jelenlegi állásáról. Közben Lebovics néni behozta a húst zsemlegombóccal. Mi újság a nagyvilágban? Ugye nem lesz háború? Az unió megakadályozza. Hát, ha még nem gyilkolták meg volna azt a szegény amerikai elnököt. Ő erős híve volt a békének. A vendégek zavartan kérdezték. Honnan tetszik tudni Kennedyről? Ki az a Kennedy? Én Lincoln Ábrahámról beszélek. Vacsora után az öregasszony leszette az edényeket, felszolgálta a török kávét és visszavonult kötögetni a másik szobába. Beszélges a barátaiddal, de nem mindig arról az örökös versenyről, meg a nőkről. Keresetek valami tanulságosabb témát. Lebovics őszinte szemben kifaggatta a zsebcirkáló vezetőit küldetésük céljáról. Megismerve a tényeket eltűnődött, hogy segíthetne vendégei. Az kétségtelen, hogy ilyen árukészlettel, mint a maguké, a nemzetközi vízi főútvonalakról messze első területet kell keresniük. Minden rosszban van valami jó. Ez a környék, ahová a vihar kisodort minket, megfelelőnek látszik. Jelenlegi helyzetünktől észak-északkeleti irányba tudnék néhány szigetcsoportot csoportot ajánlani, melyeket a földrajzi szakkönyvek lakatlannak szoktak feltüntetni, holott emberek élnek ott, pedig elég érdekes körülmények között. Ilyenek például az Amortus-szigetek, a Mikulás-sziget csoport. Lebovics a térképen is meghatározta a megnevezett földrajzi pontok fekvését, de közelebbi leírásra, gyakorlati tanácsra nem maradt ideje, mert egy besiető matróz jelentette, hogy a Teneriffi Rádió éjféli híradásában hosszan tartó szélcsendes időt jósolt, Tehát pár órán belül vihar várható. Lebovics hosszan szorongatta vendégei kezét. higgyék el, ha nem volna olyan elviselhetetlenül büdös az a ezer pár kátránnyal leöntött mexikói fülbevaló ott a hajófenéken, hogy már szegény anyám is panaszkodik rá, semmi körülmények között nem fosztanám meg magam a szönök társaságától. Így viszont megfelelő vevőt kell keresnem rájuk, valahol a viharban. Zölderdői felálltak. Kérem, köszönjenek el az édesanyámtól! átszólt a szomszédba. Mama, a barátaim szeretnének elbúcsúzni tőled? Lebovics néni előtt és újával tréfásan megfenyegette a kalóz rádió vezetői. Rossz fiúk! Biztosan nem mennek, vagy valami kasszírnőhöz a kávéházba, és az én fiamat is elcsábítják magukkal! Lebovics feltette kemény kalapját. Igen, mama. Ilyenkor jön össze a szokásos kompánia. Ajt hozok neked kúglát. Ó, fiam, ne szóld a pénzt kucserberék Fenn a fedélzeten elbúcsúzott a vendégeitől. Elérzékenyülten rázogatta a kezüket. Higgyék el, ha fiatalabb volnék és kalandvágyó, én is visszatérnék magukkal Európába. De nekem már ki kell tartanom ebben a kockázat nélküli egyhangú taposó malomba. Találkozunk még, uraim! Az Isten megadja, hogy találkozunk még! A magyar üzletkötők nézték, ahogy a szolom Lebovics elindul a vihar sötét centruma felé. Még egyszer hallották az öregember furcsa torok hangját. Minden jót ezen a fehér világon!